Niin, neljä lolla. Anna kakku, anna sakkua, saatana. Ja yritti nostaa sillä. Ja punalappu ei ole syttynyt. Siellä palaa vihreä valo. Yksinkertaisesti kiitän pelaaja, taistelivat elinomaisesti. Yeah, uh, uh, Hyvää iltaa, yötä, lounasaikaa. Aamiaisaikaa, mitä liian niitä aikoja nyt onkaan. Ennen kaikkea hyvää pääsiäistä on pitkä perjantai. Sopivasti sarja lyötiin eilen voittavaille pakettiin. Ja tässä sitä ollaan. Laineen Miika on pääsiäisen kunniakas reissussa. Tämän minun Markku Silvanois lisäksi. Niin linjan toisessa päässä on Jussi Lilja. Tervetuloa. Kiitos ja hyvää pitkä perjantai. Tuota noin. Tosiaan eilen... Siis, tähän, viitattiin tähän aiheeseen, niin pelattiin liiga kolmas ottelu. Se venyi ihan jatkoajalle saakka, mutta ilmeisesti kuitenkin hoiti on käsittääkseni maalipaikkoja, joka on ottelussa aika runsaan määrän Ja voitoton 3-0. Näyttää siltä, että tänäkään vuonna sitä monien kaipaamaa vaihtuvuutta ei tuohon SM Liigaa saada. Ja siihen on varmasti olti yhtä mieltä siitä ja siltäkin tässä varmaan ollaankin, että Jaksun numero 23 aiheena, se on uutta eloa liigakarsintaan, eli kyllä se vaihtuvuus olisi ihan tervetullut aina välillä kuitenkin. Onhan se joo, että olisi se mukava nähdä välillä uusiakin naamoja liigassa. Tota, kuitenkin edellinen nousu on, milloin se kalpani nyt tulikaa sitten 2006, oli. se, Olisiko se ollut sen lokkaatkauden jälkeen, tänään, niin Sillähän kaudella se meni niin, että Mestiksen mestari nousi suoraan ja se kaikki odotti, odotti että se on kalpa. Mm. Joten tuota on no niin. Ollaan että kalpa olisi joka tapauksessa, koska siellä lähtöi taustat kuitenkin semmoisen kuntoon, että sitä oli hankalaa sivuuttaa. Ja perinteinen liikaseura, totta kai se on, mutta on no niin. <köhön> Kyllä tässä on ennen kaikkea sellainen mun mielestä huolenaihe noin yleisesti ottaa tätä, vaihtelee, että Tämä on kuitenkin maan ainoa ammattilaissarja ja sitten katsoo miten Tampere Ilveskin tuossa nyt rypee. Niin, niin se on jotenkin käsittämätöntä, että noin heikosti johdettu organisaatio voi olla ammattilaissarjassa. No, siihen on tietty monia syitä, miten tilanne on näin, mutta on tota no, niin. Voitaisiin mennä oikeastaan tohon, että vähän listattiin asioita, että minkä takia tota vaihtuvuutta ei oikeastaan nähty, niin ikävä kyllä mennään fyrkkaa edellä. Tässä hommassa. Ja se ihan selvää, että katso tätä nykyryhmää ja on ollut muita ei jo olleita joukkueita, niin eihän niillä ole ollut varaa kasata kilpailukykyisesti jengiä lopulta. Mm. Et eihän siellä ole niin siis, kun katsoo, niin kuinka monta, niin kuin, jos, jos itse, itse mietit, että niin tullaan tai liikaa kasavan hahmon näkökulmasta, niin, niin, niin kuinka monta niin kuin, ykkös-kakkoskennän pelaajaa sä mestiksistä No ei niitä kovinkaan monta sieltä pystyisi ponimaan. tuossa niin aikaisemmin ennen tätä nauhoitusta mainittit, että esimerkiksi Kärpillä niin niillä oli näitä, näitä, näitä liikaseuroihin kelpaamattomia pelaajia silloin, kun he nousi. Niin tota, siellä on ehkä sellaisia niin nuoria, nuoria pelaajia, jotka... Tulevaisuudessa voi olla Liigassa kovia nimiä, mutta ei se niin tällä hetkellä kyllä kovinkaan montaa. Ei, se on, se on aika tämmöinen niin Junnu-sarjan jatke ollut hmm. nyt sitä asti, kun Liiga suljettiin. Kyllä niin tehtiin iso vahinko, vahinko etenkin tuonne, että tuli nuorten miesten sarja, ja sieltä niin ei valmiita ratkaisijoita, ei sinne mahdu. ja kun ajattelee, että jätkiä, niin niissä on kaikissa kuitenkin, kun niitä katsoo niitä pelejä, niin sen pystyy... Niin No, on karikoidusta sanottu, mutta sen pystyy aika lailla niinku siinä peliä kattoissa määrittelemään, että okei, minkä takia tuo ei pelaa liikaa. Mm. Niin jo, siellä on joku, että joko, se ottaa, joko niinku sillä ei kasetti kestää, sota, ottaa tyhmiä jäähyjä tai puolustaa huonosti, mutta on niinku jäätävä laukaus. Tämmöisiä niinku selkeitä heikkouksia löytyy näistä, tyyp näistä jatkista. Ja Onhan se tietysti myös se, että tota no niin, tämä liika osake ja jutut, että ajatellaan, että eihän Kuinka monella paikakunnalla esimerkiksi on halli siinä kunnossa? Niin. Tota... Nyt sitä vissi alennettiin rajaa, että se pitää olla 4000, se katsojamäärä. Mutta että Jyväskylä on muuten kuseessa sen kanssa kohta. Mutta mut siltikin niin ajatellaan sitä, niin, niin, niin, mitä näitä nyt on ollut. Niin 5000 hallia. Sit, tota, no, niin mitä siellä hallissa pitää olla. Pitää olla kaikki itiöt ja kaikkea. Nyt, oli, nyt tuli vaatimusta, että pitää olla videotaulut. Se, se on kaiken ydin. Okei, mä myönnän, että Kupitalo-olessa on vähän hämmentynyt olomaalin jälkeen, kun ko koittaa, että no mistä se hidastuksen näkikään, aini. niin. Aivan, aivan. Mutta tuota. sit on tämä liikaa osakejärjestelmä tietysti, niin siis onhan se aika rankka vaatimus, että 1,7 miljoonaa pitäisi lyödä tassuun välittämättä, kun neljäs voittoa suunnilleen otettu. Aiva. Että se on tuota, no, niin muualla, esimerkiksi Ruotsissa, niin karsinta sarjan voittaisi niin palkitaan sillä, että sä pääset pelaamaan elissäriä, niin, niin täällä sulle tuli lätkästää se 1,7 miljoonaa sakkoa, että perhettä <tos> menet voittamaan. Tässä näin käydä. <tos> aika, hy, aika hyvä vaikuttaa. Toki ihan, ihan noin suoraan voi verrata mutta <tos> Totta, että kyllä siinä on, sulla on menestyssakko täällä päällä. Mm. <tos> mutta ei sovi unohtaa myös sitäkään, et... Joukko, pitäisi pystyä vielä herroimalla vahvistamaan siitä. Aivan. Ja nimenomaan sinne kärkipäähän, eli mitä sanoisi, että jos, jos ajatellaan, leikitään ajatuksella että mikä saipan pelaajapudetti, oliko se 1,5 miljoonaa tälle kauhelle, jotain sitä luokkaa. Mm. Niin, niin sanotaan, että jos on oikein taitava, niin semmoisen joukkojen voi varmaan saada kasaan, mitä, 900 tonnilla miljoonalla jotain tämmöistäkin. Haitaria, niin, niin mitä noin mahtaa noin kärkivään budjetit olla, noin puolet siitä. Aivan. Siitä saadaan vähän osvittaa jo. Sitten, totana, niin, sitten sun pitäisi vielä löydä, niin kuin, sanotaan, semmoinen ja siihen just kylkeen heti seuraavaksi vielä. Eli 2,2 miljoonaa sulla pitäisi olla se neljännen pelin jälkeen. Aivan. Et. Tässä on että äh, nämä johtajat olettaa, että Mestiksessä ja alemmissa sarjoissa, tota niin voidaan kasvaa SM Liiga-organisaatioksi ilman, että pelaa ensimmäistäkään SM Liiga-peliä. Niin, tai niin, mitä oleta. Ne tietää, että sieltä ei kasva yhtään, mitä sepä tässä onkin. Onkin se ikävä puoli. Siinä on, tai laitetaan sitä, että kyllä te voitte tänne tulla, mutta kasvakaa aikuisiksi ennen kuin tulette. <lain> niin, niin, että pitää olla niinku... sen pitää olla... Eli sen pitää... Tavattomasti huonommissa olosuhteissa pitäisi kasvaa yhtä vahvaksi, kun sanotaan sellaista mikä mitkä pelaa sijoista 10. Aivan. Niin, niin se on aika rankka vaatimus. Koska yleensä kun ajatellaan 13-14, niin ne on aika päin vittuun rakennettuja joukkueita. Ja silloin niin ne on lähimpänä sitä, mitä mestiksen kärkipää on. Nyt niin kuin yleisesti ottaen. Mutta silti siinäkin on vielä aikamoinen käppi välissä. Ja tota, oikeastaan... Niin niin varmaan sitten on kuitenkin tämä play-offi pitäisi voittamaan tappioita. Sen, sen kriteerin Jukurit kyllä hoisi. Ne oli ihan näytöstyyliä, hoiti kyllä sen homman. Mutta tuo vuoden 2000 kärppi, niin tota niinku pelillisesti. Niin just, ykköskenttä on siinä niinku semmoista liikan kakkoskenttien tasoa. Tämä Martin Persero, mikä niin oli tämä Kanukki, niin sehän pelasi Sissä. ihan mukin menevästi sen jälkeen liikaa. Oli vähän hidastoki, mutta tota, sitten oli näitä fanduleita kumppaneita. Sitten tämmöisiä ja niin taattu taattuja liigatason jätkiä nuoria pelaajia, jotka jää pienen roolin liigas. paras esimerkki tästä on Niklas Haakman, joka silloin hakii noustetta uralle Oulusta. Ja nousikin saman tien liiga eliittiin seuraavalla kaudella. Ja totta kai ei sovi unohtaa, että se Kärpillä on, on se junnutyö ennen jopa sitä puolen Suomen joukkuetta. Niin, niin kun katsoo, tuosta niin listasta löytyy aika monta maajoukkoja miestä muuta. Kukkonen esimerkiksi. Kyllä, Lasse Kukkost, Mikko Lehtost. Öö, Jari Viuhkola. Viuhkola siellä jo. Siinä sitten pyörälät ja kumppanit ei ole vielä ollut sen mm. ikäisiä näköjään, mutta tuota, no, niin. sitten on kuitenkin just Kimma Kosken korvaa. taas tasasia suorittajia, sanotaan näin. Kyllä, kyllä. Mikka Rousu, hyvä liigatason pelaaja. Jari Laukkanen oli tuossa kohtaa jo kokenut kaveri. Teemu Virkkunen oli pelannut paljon liikaa. Sitten sit, tuota, no, niin jos ajatellaan tuota, puolustuspäätä, niin, niin siellä on myös, niinku, siis ei, ei, tuommoista pakkikuusikkoa, mitä tuostakin ajattelen, niin Harja, H.I.K.OR. sponsoreissa, Mikko Haapakoski, Karri, Kivi, Lasse Kukkonen, Christian Taubert ja siihen vielä niinku, Mikko Lehtonen ja kumppanit komppaamaan. Niin tuommoista puolustusvarsina ei, ei, ei, ei tule olemaan kellään nykypäivän mestiksessä. Aivaa. No ei kaikki kokeneita niinku, liikajätkiä taistelija huippulupauksia. Siis, mm. Mä ihmettelen, että miten kärpät oli noinkin kauan divaristolla rungolla. <laughs> Mut. Ja sitten, että ajatellaan ykkösmaalivahdin, niin kyse pitäisi olla vähintään häntäpäin liikaa saada ykkösmaalivahtien tasoa, niin kuin Markus Korhonen oli. Mm. Korhonen oli kuitenkin hyvä, hyvä liigamaalivahtikin. ja niin, olinhan se Ilveksessä pelannut ennen sitä. Joo, joo. Ja, tu tu tu ja tutossa kanssa, olikohan kakkosmaalivahtiina silloin liikaa paikoilla, mutta tuota, no niin, tässä tavallaan. Sit, mitä sä oot mieltä tästä, tästä nykyisestä niin sarjajärjestelmästä sikäli, että paras seitsemästä? No, kyllä se mun mielestä on se paras seitsemästä on se järkevin, koska se ei jää sitten kyllä selittelylle sijaan. Että jos se olisi joku paras kolmesta, paras viidestä, niin saattaisi vielä olla vähän semmoinen, että siinä ei siinä ole siteltavaa, mutta siinä, että neljä voittoa, neljä matsia jos voitat tai häviät, niin se on aika lailla... Siinä tapauksessa tulokset puhuu puolestaan, että ei ole kauheasti seliteltäviä. No se kyllä pitää sen. Olen kyllä samaa mieltä siitä, että paras seitsemästä on kuninkuuslaji. Mutta tuota, no niin, sitten taas tuon vaihtuvuuden kannalta, niin se on yksi suuri syy, minkä takia sitä on nähty. Mm. Sehän pelaa ihan selkeästi liikajoukkojen pussiin. Varsinkin, kun monta kertaa, kun katsotaan tuossa, niin karsia on ollut selvillä kuukausia. Ennen, niin antahan se ihan eri lähtökohdat siihen. Mm. Et siellä voi... Tota liikan liiga, liigan karsia, niin se voi kyllä heittää jo tammikuussa hanskat tiski, että nyt se pistetään katseet karsinta, jos on semmoinen joka, joukkue, mikä on ryssinyt aivan täysin. No niin kuin Ilves on ollut kolme kertaa neljän vuoden sisään, mind you, niin, niin kyllähän, se, kyllähän se joka kerta aika lailla on tiennyt jo pitkään, että mm. mihin, mihin sitä valmistaudutaan. Lähimmäksi tietysti on mennyt 2011, että milloin Karsin, Karsia on ollut tavallaan niin kuin kiperimmillään viimeisellä kierroksella, kun tpc pelikanssi sitä paikasta mitteli. Mm. Mut, tuota, no, niin silloin se meni ihan viimeisten pelien rankkari se ratkaisi itse asiassa. <köhö> Mut, tuota, toki sitten sit taas Mestiksen mestarille niin on sekin mun mielestä aika kohtuutonta, että ne joutuu vetämään, ne, vetämään play sarjat läpi siellä. Jep. Ja mikä älyttömintä, niin siellä pelataan puoliväli vaiheessa, se paras seitsemästä sarja, sitten mennään paras viiestä. Joo. Sitä mä en oikein missään vaiheessa ymmärtänyt, minkä takia se vaihtelee sillä tavalla. No se oli liikassakin, se oli samalla, samalla periaatteella jossain kohtaa, ja silloin oli, mä en tiedä, oliko se ajatus sit niin, että tota, no, niin, olisiko silloin ollut jo se, että se playoff-potti lähtikäs kertymään niin kuin vasta semifinaaleista eteenpäin, eli niin puoliväli meni vielä seurojen taskuun, niin, niin sitten tavallaan siihen tarjottiin enemmän saumaa. En tiedä. En muista. Mut tota, se on kyllä sitä, että joka sarja pitää pelata samalla tavalla. Ei siitä ole mun mielestäni mm. yhtään yhtä mihinkään tuollaista puolivillaisuudesta. Mutta voidaan nyt voi ehkä niin loppukanetiksi tällaisen, miten nykyjärjestelmään voidaan nousta, niin voidaan, voidaan oikeastaan varmaan aika huoletta sanoa, että se on aika tehtävä mahdoton. Mm. Tässä kohtaa niin ikävää kuin se onkaan. Onhan se tavattoman hankalaksi tehti, mutta tämän on, niin nyt kun leikitään, leikitään tällaisilla utopistisilla malleilla, niin, niin ollaan tehty, utopistisilla, utopistisilla, mutta ollaan tehty vaihtoehtoisia malleja, että millä, millä sitä vaihtuvuutta saataisiin ja miten sitä pelikenttä tasotettua. Niin, niin ensimmäinen vaihtoehto olisi, että mä tarjosin tämmöistä ehdotusta, että vuonna 2009 koitetut playoutit outit takaisin ja samalla poistettaisiin sääli playoffit. Joo, mun mielestä tämä playout olisi siinä mielessä hyvä, että se ei tosiaan tällöin mikään joukkue ei olisi varma karsia tammikuussa. Että tää, ei olisi niitä merkityksettömiä otteluita niin paljon. Joo, ja sitten on se, että sitä pajas on tyhjentämistä, että yksinkertaisesti vaan voi tehdä tai pelata aikamoista uhkapeliä. Aivan. Sitähän, sitähän moni, tuota, no niin, moni kuitenkin kritisoi just, että, että kun on merkityksettömiä pelejä, ja sitten just että voit heittää hanskat tiski huoletta, koska sitä putomista, putomisen uhkanut ei oikeasti niin kau kovaa ole. Mutta ennen kaikkea se, että kun tämä on kerran oltu käytössä 2009, mä en ainakaan pidä sitä vahinkona, että Asset Sport meni silloin seitsemään peliin, ja sattumalta sen jälkeen kukaan muu ei ole päässyt lähellekään. Mm. sehän oli silloin nämä karsinta Asset Sport, niin sehän oli parasta kiekkoviiret Suomessa vähän aikaan. Että... Sehän, eikö sportilla oli parikin ottelupalloa siinä käytettävissä, että yli laukauksen päässä kävivät liikasta. Se oli kuudennen pelin jatkoella, Jos sen ihan väärin muistellis, kun Tuomas Takala ollut läpi ja jossain kilauttanut mm. tota, no niin, silloin, silloin se oli hyvin lähellä, koska tota, äässät, ei ne nyt ihan... ihan niin kuin, Pisteen päässä play ollut, mutta kuitenkin ihan siinä suht kintaalla oli loppu, aika loppuun saakka. Mm. Mutta kuitenkin jäivät sitten rannalla ja sitten Lukolta turpaan ja sitten... ei ko, anteeksi, tulisi Tapparalta ensiksi no, turpaan sitten? Sitten tuli tota, no niin, Lukolta päähän siinä vielä, niin... niin. Kyllähän se on niin kuin... Se oli niin ry, ry, ryvenyssä joukkue jo... Siinä kohtaa ja sitten sportti tuli kauhealla, kauhealla kiimalla kimppuun ja nimenomaan onnistu siinä, mikä on mun mielestä noin me, no, nousua tavoittelevalle joukkueelle hyvin olennaista on se, että voitti, tai niin voitti ensimmäisen pelin. Aivan. Silloin, että otti heti alkuun niitä voittoja. Mutta kuten todettu, niin tästä on kokemusta, että tämä vaikutus on nähty. Että, että Tavallaan se on julmaa, mutta huippu on julmaa, niin että tämmöisen henkisen, henkisen murtamisen myötä niin se pelikenttä tosiaan tasottu. Ja sitten on tavallaan kuitenkin se, että, että kauden voi sille vielä pelastaa, sitten, kun ne säälit poistetaan. Ja on vähän samaa tavalla kuin niin sitten, että siinä on, niin kuin, siinä on ne kaksi, kaksi porukkaa, mikä ei playoffeihin, niin ne ei kuitenkaan puto. Hmm. Tai ei joudut, joudut ne voi pelastaa kautta eli siis... Se on kuitenkin viime kausin trendiä mukaan niin mennyt ihan tuonne viimeisellä kierroksella asti, niin toi playoff taistelu varsinkin kun on totuttu siihen, että kymppi siellä pääsee jatkoon nyt, niin, niin ne, siinä on painet vähän niin kuin molempiin suuntiin. Mm. Et, et, se se kanssa niin tiedet omalla tavallaan on takaa sitä, että ei, tuu, ei tuli sitä merkityksettömiä pelejä. Mutta mä en tiedä, sit, tota, no, niin toi se mikä sää, sääli play suurin ongelma on se, että Niissä semmoinen keinotekoinen maku ja sitten se, että toi play-offien rytmitys mun mielestä parani, se järkevöitys. Varsinkin se, kun ajatellaan, että nyt niinku ne niin kaahattiin ihan järjetöntä vauhtia läpi liikassa. Hmm. Sen takia, että kun aikataulu venyisen paras kolmesta sarjan takia. Ja sitten tota, no, niin, tavallaan, niin jos nyt ajatellaan, <köhö> ei tarkoita tällä kertaa vähän tämä pukko haavassa, mutta teille tosiaan siis myös lukko pudotti jokerit sieltä 10. Pulotti Hunkusarjan voittajan. Niin tota, tavallaan niin tämmöistä alempien sijoitusten tämmöistä tarinat kuitenkin pysyy si sillä lailla, että okay, ei niin positiivissa mielessä, että ne on tämmöisiä selviytymistarinat, niin kuin ajatellaan Saipeus 2009, mm. joka kuitenkin Vimoselta sieltä hilasitte se kuiville. Niin, niin. Kyllä siinä on hyviä puolia, mutta ei, toki niin. niin Eihän nyt tässä pelkkiä, pelkkiä hyviä puolia. Huono, huono puoli niin totta kai, niin siis pelaathan inhos tätä. Aivan. Oikea syvästi. Mun mielestä sitä, niin, Ville Nieminen oli kovin kriti kritisoija, joka silloin tv haastattelussa sanoi, että et, systeemi ei toimi missään nimessä seuroille, seuroille huonoa bisnestä, taloudellisesti ei jäädä plussalle. Meilläkin ilmoitettiin viimeisessä pelissä 1100, vaikka paikalla oli oikeasti 600 ihmistä. Niin... Se kertoo myös siitä, että toi ei ensimmäisenä vuonna ainakaan ollut mikään yleisömagneetti. Ne. Tämä on se aika vieras systeemi tuommoinen Se on totta, ja sit se herättää kysymyksen, että kun se on niin uusi auto, niin ottaisiko yleisö koskaan tätä oikein omakseen täällä? Se on ihan hyvä kysymys. Kyllä mun mielestä voisi ihan kyllä kokeilla vielä, että jos se kerran ei toiminut, niin ei se tarkoita, että eikö se voisi toimia, jos sitä niin kuin pitkäjänteisesti lähtisi kokeilemaan, että ottaisiin vaikka pari-kolme vuotta, että nyt kokeillaan, miten tämä toimii. Jos se siis siinä lähde, niin sitten voisi kuopata koko homma. Aivan totta. Siis nimenomaan näin, että... Et siis... Sää... Eihän kukaan hyväksynyt säälejä ensiksi. Mm. Ja nyt ne on niinku ihan vakio kalusto. Okei, se nimi on jäänyt ja se... ei se edelleenkään se keinotekoisuus siitä poistu. Mutta tavallaan niinku lisätarinoita on se tietynlaista lisää arvoa tuonut sitten taas. Mutta en mä sitä kyllä välttämättä niin tykkää. Siitä se olisi tosiaan oma jaksossa kyllä. Siitä tarvitsisi melkein puhua, että mikä se järjestelmä arvo on. Mutta kuitenkin niin sitäkin koitettiin. Sitä, se niinku, sen annettiin olla muuta, muutamia vuosia ja sitten se todettiin, että ehkä tässä nyt on jotain järkeä. Mm. Tai heidän mielestään järkeä. Se urheilullisesti sitten ei puolusta oikein mikään sitä paikkaa. Mutta sitten, mikä tämmöisen playout sarja on oikea systeemi sun mielestä olisi? Kyllä mä menisin sillä paras kolmesta, että siinä on panokset silloin kovemmat, että siinä ei pysty hengästämään missään välissä ennen kuin sarja on ohittanut. Se on just semmoinen voitto- tai kuolema-ottelus. Niin, niinku, niinku mm. niin, se on ainakin teoriassa että se toisi parhaat mahdolliset esiin pelaajia siinä kohtaa, kun on pakko, siinä pelataan työpaikoista. Tavallaan se on... Se on just urheiluista ehkä parempi, mutta tota, ja sitten siinä on toi just, siinä, siinä on tavallaan niinku se, että siinä on sitä tylyyttä. Ainoa mikä ero siinä on, että, että se huippuurheilun huippu tylyys, niin, niin se on sitten taas tavallaan, se ei ole niin reaalimaailmaa reaali koskettavaa kuin mitä tämä olisi, kun tässä pelataan ihan oikeasti työpaikoista, niin mm. <laughs> se, se on aika kova juttu sikäli, mutta niin se on aina ennenkin ollut. Tietyllä lailla. aikaan, niin siinä pelatti lähinnä, että mikä on palkan koko. Mm -hmm. tota, paras viidestä, mikä oli silloin, niin se roikottaa sitä tulosta aika pitkään. Sitten ajatellaan tuon vaihtuvuuden kannalta, jos sitä ajatellaan, niin se, se on tosiaan tylympi. Ja sitten ajatellaan sitä, että se sop... Et mä tykkään siitä tavallaan urheilussa, että se on aika raakaakin peliä tietyllä lailla. Ja sen voittaminen on iso helpotus ja tavallaan se henkinen vaikutus sen häviämisestä. Se odottaa vielä toinen sarja siellä. Mm. Niin se nähtiin. Mut et, en tiedä, toi on, toi on sellainen, mitä tulee kyllä pohtia ehdottomasti, jos tähän, tähän aiottaisiin palata. Mut on, mä nostasin myös tämmöisiä kysymysmerkkejä sitten, että mitä sä luulet, että olisiko Mestisseudun lopulta vaan parin kauden mittainen ikkuna oikeasti hyödyntää tämä? Niin, siinä on kyllä se vaara, että sitten jos, kun systeemiin tosiaan tottuu, niin se voi viedä siitä sen, sen pienenkin edun, mitä mestiksellä on. Että. Siin, niin, se on aika iso kysymysmerkki siinä kohtaa. että, niin vois, tietysti, että jos siellä on muutamat mestisjoukkueet mitkä sen muuta, pari kautta käy, kokeilemassa siinä karsintoa, niin sitten ne voi siitä kuitenkin saada sitä niin että niillä on jo kokemusta siinä tulevaisuudessa, tulevaisuuden karsintoja ajatellen, niin se ei sitten ole niin suuri enää se etuliigalla. Etuliiga, Totta, mutta mut tavallaan siinä on toi, toi kysymys oikeastaan kiinnostaa senkin takia, koska puhuttiin noissa niin se on tavallaan tuonut sen et siihenkin on, se on ollut oma, oma systeemismiini on pitänyt tottua ensiksi, koska ihan alku, alkuvuosinakaan, niin ensimmäisenä vuosina ei sieltä mitään yllätystarinata tullut. Nyt katsotaan tässä näin, niin nyt on kolmena vuonna peräkkäin sääleistä tullut joukkue, joka on vetänyt runkosarjan voittajaa päähän. Mm. Niin, en mä tiedä, onko se sit, tarkoittaa, että joukkueet on, on tavallaan niin kun sopeutuneet siihen vai sitten, että et, et, pelikenttä on tasottunut niin paljon siinä kohtaa sitten. Et, että se on mahdollista, mahdollista mennä noin. mut mitä sä oot mieltä tuosta että pitäisikö esimerkiksi sit jos, jos ajatellaan nyt mikä tämä malli poistaisi, niin pitäisikö ne sun mielestä pitää ohjelmassa vai jo? mitä sä oot mieltä? Ne vois mun puolesta jättää pois. Että siinä on just se, se keinotekoisuuden tuntu, mikä mua siinä ei häiritte. Että mentä suoraan vaan sillä, että mitä on runkosarjassa pelannut, että olet siellä yhdeksän, niin sitten voit sanoa tota, muille joukkueille että mä lähden tästä kesälomille, katsellaan. Joo, se on tosiaan... Niin kuin, tavallaan, niin just herättää kysymykset runkosarjan merkityksestä. Eli jos neljästä joukkueesta kymmenen pelaa pudotuspelejä, mm. niin missä se niin kuin, palkinto siitä runkosarjasta on? Niin, ei oikein missään. Että kyllä mä oon, oon kanssa täysin ykköstä kasiin kannalla, ykköstä kasin, kasin kannalla. Mm. Kaikki ei tarvitsisi mie miellyttää. Niin, toi on tuommoista vähän, että onko niin kuin... Ja vaan paha mieli, niin tulkaa nyt sitten pelaama Niin. Että mä oikein tavallaan niin sillä ymmärrän, että sitä koitetaan niinku, välttää sitä pajatsojen tyhjentelemistä sun muuta. Mutta onhan sekin nyt ihan paskaa. Niin. Mm. Että... KHL tulee semmoisia rahoja, että no kato siellä on väljerissä vaikka ne me ei se välttämättä sitä tarkoita. Mutta toisena vaihtoehtona, mistä tavallaan vähän niin kuin pyöriteltiin yhdessä aiemmassa jaksossa, eli tässä Diktaattori, jos oisin jaksossa, niin tämmöinen suurempi muutos olisi tämä Kval-serien Ruotsin malli, mitä tuntuu olevan aika, aika suosittu muissakin medioissa, eli ideana ainakin meillä on tämä, että Liikan kaksi viimeistä vastaan mestiksi neljän parasta, kaksinkertaisessa sarjassa. Jälleen kerran hyvät puolet sillä, että pelillä on merkitystä. Mun mielestä se on huippuurheilun ydin. Ja täällä Turussa kattoissa, niin mua tavallaan ärsytti se, että TPS-kannattajat laittoivat Facebookissa ja missä sosiaalisessa mediassa nyt olikaan, niin TPS-pelaajille tämmöisen avoimen kirjeen, jossa kaatovat kaiken paskan pelaajan niskaa, että kun ette tee syrjitä ja tämmöistä, näin, niin mitä. On? Siis sen verran kuitenkin niin kuin pitää ymmärtää, että tässä on ihmisiä ja on ihminen. Ja jos sillä on mitään kilpailtavaa, niin miksi helvetissä kilpailisi? Niin, niin se on mun mielestä vähän väärin. väärin. Toki ymmärrän, että kausikorttelasena siepaa kattoa, kun pelissä ei ole mitään panosta, mutta että se on mun mielestä niin kuin silloinkin enemmän terveisiä seuran puolelle. Mm. Se on pelaajilla aika kova paikka mennä, kun että ei täällä ole mitään merkitystä. Niin, niin tavallaan myös positiivisella tavalla paluu vanhaan. Mä ainakin muistan nämä liikan ja ykkösdivisioonan väliset. Mä viimeisin taisi olla tämä. Oliko sysykältä mun puolisvälistä kutsutaan fatser ei, oli, ei, anteeksi, Divari oli Fatser-liiga itsessään. Ja. Mutta silloin oli tämä. tämä kun oli vanhan kunnon ykkösdivisioonan aikaa. Niin silloin sitä kutsuttiin vielä finlandia liikaksi, mihin tuli. Äh, oliko siinä niin kuin neljä vai viisi Divarin parasta ja sitten oli liikan viimeinen. Olen ollut niitä pelejä, katsoa paikan päällä vuonna 1994. Joensuussa. Ah. Siellä näin, kun nousunsa varmistanut, Tuto tuli Joensuuhun pelaamaan ja hävisi 18.0. Kuulin jälkikäteen, että sitten seuraavalla kaudella, kun tultiin takaisin Turkuun, ja kuuli silloin, että se oli Tuton, tuton niin, ää, bu, oli bussissa tullut kohti Joensuuteen, oli vetänyt kauheet eikä ja niiden kännissä oli valmentajat tai siis niin, että valmensi sinä iltana porukka, ja siellä oli kapteeni ja varakapteeni Jouni Tuomi, jotka olivat iso isommat pleksit. Niin... No. Hei luvat siellä sitten, että se nyt ei ollut ihan kannalta kaikkein kaunein tarina, mutta silti. Tuossa kuitenkin, kun ottelusarjoja, niin tavallaan niin, Monikin stemmet että Qualserien mallissa, niin se yksittäisen pelin merkitys on isompi ja tavallaan se antaa jo sen mahdollisuuden siinä alemman sarjatason porukalla. Niinkö sieltä on kuitenkin tarjolla enemmän joukkueita, niin äh, näki joutuu nämä liigajoukkueet sitten pelaamaan tosiaan enemmän ja just se, että se niillä on tosiaan useampi vastus siinä. siinä. Se se ristiin pelaamista. Niinpä niin siinä on tuosta lisää siihen aika paljonkin. Kyllä, ja siinä on niin kuin mahdollisuus tosi isoille tarinoille ajatella, että sä oot kuitenkin niin riipiä niitä väkisin sinne neljän parhaan joukkoon, meistäkin sitten onnistut liikaporukoita vastaan, ja saat kauhean hurmion päälle, ja kas kummaa. Mm. Viimeisellä kierroksella juhlitaankin, mitä mä nyt sanoisin, Kajaanissa juhlitaan liikanousua. Ois, ois se se komeita. Nythän on Ruotsissa, kun on juuri menossa kvaaseerien Elitserien niin, niin siellä nyt ihan tässä eilen vai toissapäivänä Örbrö, Varmisti nousunsa elit Ensimmäistä kertaa. Niinpä, ja kuitenkin miettii, että tämä joukko on pelannut vielä siellä kolmos kolmatta sarjatasoa vielä kauden 2008-2009. Niin olisiko tämmöinen Suomessa mahdollista? Niin. Ei. En tiedä, Ro Rovaniemen kiekko, katsomme teidän, teidän suuntanne. Mikävä kyllä tällä kertaa on onnan. <tos> ei HCK oli vielä sen verran vahva, mutta... Tota, keski <tos> Joo, mutta sitten on kuitenkin niin kuin just nyt siellä on mukana myös Lexan CF, joka on putosaiko ja sitten joutuu aikamoisia talouskurimukseen ja saanut itseä sen verran jaloille, että pelaa taas noususta ja on aika hyvällä mallilla. Joo, sehän on ihan tavallaan teoreettinen mahdollisuus enää, pudottaa se tuosta, on yhdeksän pistettä jäljessä, niin on kolme matsia jäljellä. Joo, joo, siinä kanssa toisena putoina. Mutta ennen kuin mennään enemmän sivuraiteille, niin se mikä Ruotsissa on totta. Niin miksi se oli Suomessakin, niin oikein markkinoinnin tähän loistava TV-tuote. Totta. Ja sitten se, että lisää lipputuloja ehdottomasti. Mm. Siis siellähän on mökit täynnä joka puolella. Tosin kulttuuriruosta voidaan aina keskustella, mutta et kyllä se niin antaa positiivista signaalit, jos se toimii toisaalla, se, voi ihan, se on silloin oma häpeä, jos se toimimaan täällä. Mm. Kyllähän toi, toi vetäisi väkeä katsomaan, kun oli? Selkeästi paremmat mahdollisuudet siihen nousuun kuin tällä hetkellä. No jos tuossa, siis mä asun, mä asun tuossa on sanotaan muutaman korttelin, ja niin, mulla, mulla menee 10 minuuttia, kun mä könkkään tuosta kupittaa jäähallille, jos siellä olisi tuto Ilves, Kvalserien matsi, niin meni siinä katsomaan niin ihan taatusti. Mm. Että, että kyllähän se on siis, se on mun mielestä, siis tämmöinen, että jos jos väitän, että Suomessa sitä ei saataisiin toimia, että jos niin kaikki muut tämmöiset reuna-ajanot ratkaistaisiin, mm että se saataisiin kasaan, niin mun mielestä siinä kohtaa niinku mitattaisiin, että tää, olisiko tämä sarja ihan pelkkää puuhasteloa että jos tuota ei perkele saa toimimaan, niin se on kyllä sitten niinku ihan oma häpeä, ihan oikeasti. tässä pitäisi saada vain liikan asenne muutettua. Näin no se onkin sitä on toinen juttu. Niin. Se on kyllä maaton homma merkeinpä, mutta siis se on aika lailla siitä kiinni. No siihen tullaan kun kuin tuosta, meillä on vähän vielä radikaalimpi tulla pi, piipussa. Mut tuota... Radikaalit. <laughs> Kyllä. Mutta kuitenkin niin, siis, kun ajatellaan, miten mestiseurat on niin lyönyt fyrkaa toimintaansa, niin edotaan KK:ta miten riskillä ne on kasvattanut Vaasasporttia aikana. Mm. Niin, niin ne, siis, ne, ne taloudelliset tarinat on surullisia. Mm. Niin, Tämä antaa se oikeellisen porkanan kehittää sitä sarja ja seuran toimintaa. Kun, siis ovet on auki. Unelma ei ole lähtökohtaisesti enää mahdoton että se ei ole enää semmoista niinku tammisen ja muiden hullujen huutelua, että tää tullaan, <tos> vaan että siinä on ihan, ihan oikeasti niinku et, et tähtäin on selvää. Se, sitä ei kukaan tule sitä karkkia kädestä, jos tämmöinen tulee. Aivan. Ja totta kai mun mielestä paras puoli tässä on, että se antaa liikaseuroille lisää painetta, että he omaa toimintaansa, kun uhka on todellinen. Siis niin. Tuolla on, tommo, se on siis niin paljon semmoista puuhastelua ja semmoisilla avainpaikoilla. Niin miten ihmeessä 2000-luvulla... Niin, niin, mitä ihmisiä, kun Matti Virmanen pystyy olemaan ja toimitusjohtaja niin kauan? Ihan oikeasti. Mm. Mä en vaan ymmärrä. Joo. Ja muutenkin tuo että, että se on tosiaan se on täysin armoton, että jos et se ei niin saat sitten ulkona siinä. Ja esimerkiksi hän nähtiin viime keväänä, kun Dürgorden putosi Aasaneskaan. Niin, Paahan niin tota, se perinteinen ja per, tai perinteikäs elitseerien seura, mutta sinne ne vaan putos, eikä niitä siitä lähetty mitenkään pelastamaan, että kun te nyt, te nyt olette ennenkin täällä olleet. Ja mitä olen huomannut netissä, kun olen lukenut ihmisten kommentteja, niin siellä on, että eihän tilvestä saa pistää karsimaan, kun se on niin perinteikäs. Joo, mutta sitten taas se, se ero, mikä tässä on, niin kun puhutaan tätä, tuosta nykyjärjestelmästä, niin se unohtuu totta kai mainita tietyllä lailla, että koatellaan Siis, okei, tämä tavallaan, siis tähän on pelkkää spekulointia, kun ei voida tietää, mitä siinä tapahtuisi, mm. koska se ei ole tapahtunut vielä. Meillä meil ei ole esimerkkiä. Mm. Mutta silti, niin kyllä, mun vahva uskomus on siitä, että tuollaisenaan se seura kuolisi pois, jos se putoaisi nyt mestikseen. Mm. Niin se on aika iso ongelma tietysti. Mm. Se kuilu on ihan järjetön. Ja sitten jos seura seuraa on muutenkin sekasi. Niin, niin millä se sieltä nousee. Et joku, sanotaan, että täs, tässä maassa on äkkiseltä laskettuna, niin mitä mä nyt sanoisin? Neljä-viisi seuraa, mitkä ei kaatuisi siihen, jos ne putoisi mestikseen. Koska ne voisi nousta sieltä takaisin, koska niillä, niillä olisi sen, sen verran puskuria tilillä, että ne varmaan pärjäisikin. Eli se on mitä jokerit, IFK, kärpät, lukko, En tiedä, sanoisinko Tepsin vai Tappara siihen vielä, mm. mutta tämmöisiä kuitenkin just perinteisiä porukuita ja sitten on, on kaikki tietää RTK-systeemi, niin siellä on fyrkkaa, mm. niin siitä se ei kiinni jäisi. Yeah. Mut tota no, niin en tiedä, joku Tampere, jollekin Tampere Ilveksen niin yksi spekulaatiota oli, oli että, että se on mennyt niin rankaksi touhu, että Mangordi haluaa, että se putoaa, että se saa rahansa pois sieltä <laughs> liikaa osakkeen kautta. Että se on ainoa, ainoa, mikä siinä seurassa on aina niin myytävää, että siitä mistä saat haatusti rahaa takaisin. Yep. Mutta se, mikä tässä on kuitenkin myös hienoa, niin malli on vanha tuttu. Mm. Et ei, sitä niinku, ei, ei oikein nykysukupolven pelata, jos siinä, var siinä varmaan kertaakaan pelannut. Mä en tiedä mahtaa, tämä kukaan pelata, ketä olisi vanhan mallisia karsintoja pelannut enää Suomessa. Mutta kaikki kuitenkin muistaa, että tämmöinen on ollut. Mm. No, okei. Okay, no, no, mä oon mutta en muista yhtään mitään. Ne on syntyneet syys-vitoiseen aikaa vielä. Never forget. Mutta tota, on no niin. Ei tiedä, mitä kluben tarkoittaa. <laughs> Niinpä. Mutta jos ajatellaan huonoja puolia, niin totta kai tämä liikujen väliin tasoero on vielä. ehdottomasti. Kyllä, mä uskon, että ekonavuosina liikaseurat on aika ylivoima siitossa. Ja totta kai, jos se, ajatellaan, niinku, mitään nykykarsintojen pelillinen anti on. Et, Liikaseura periaatteessa vetää ihan vihkoa matsin muuten, mutta sitten tässä on parempi viimeistelemään. Mm. Niin kyllä se vaikeuttaa sitä lanseraamista aika paljon, jos niin pelinä se on ihan paskaa, että sitten sit on aikamoinen hypesaalo ympärillä, että se kiinnostaa. Mutta tota, ainakin mun mielestä siinä on myös iso potentiaali tämmöiselle hissiliikkeelle sitten, että jos se et joku nousee, niin millä paukuilla se nyt, kun resurssiedot ja kaikki on aika moisivia, niin millä se pysyisi siellä sitten sarjassa. Mm. Niin. Sitten aika helposti niin kuin joku propsveikkaus liigassa, että ne käyvät joka toinen vuosi pelaamassa siellä. Niin. Lähtee sitten taas hakemaan vauhtia takaisin yhdeksän vuodeksi. Nimenomaan. Tai mitään näitä valioliigaporukoita on myös paljon, mm. mikä siinä pyörii vuoden ja sitten taas tulee takaisin. Mut, tai en mä tiedä, siis mun mielestä se ainakin söi sitä, sitä kiinnostavuutta, jos se... Ei niin kuin, jos sä tuot niin vuosittaista vaihtovuutta ja samoilla joukkueilla, niin, niin ei niin välttämättä niin kiinnostavaa sitten olisi. En tiedä, mitä sä oot mieltä? Kyllä niin, okay. se aika helposti söisi sitä uskottavuutta sit, ja kiinnostavuutta siinä kohtaa, että ne samat joukkueet vuodesta toiseen pelaa keskenään ja vaihtelee vuorotelleen. Että nouse sä nyt tällä kertaa, niin mä nouseen sitten ensi keväänä. Joo, läppistä vaihtoja Iso kysymysmerkkejä on tämänkin ympärillä, totta kai. Eli kuka tämä järjestäs eli käytännössä kuka vie, vie TV-hillot sun muut? Helpostihan toi sitten siihen, että liigajoukkueen etua ajetaan siinäkin. Nimenomaan. Se on se mun huolenaiheeni siinä, siinä ennen kaikkea. Elikkä, ja mä en usko, sitä, että mestiksestä löytyy semmoista kohesioita, semmoista, millä ne pysty järjestämään. Mm. Sitten jos liikaosakin järjestelmää ei samalla pureta, mikä on tietysti aika hankalaa, kun yhtiön muoto on, mitä on, niin miten se järjestetään? Sitten, pystytäänkö siinä sitten. Pystytäänkö niinku sivuuttamaan tuollaiset, eli että sen lunastamiseen voitaisiin antaa joku vaikka tyyli jouluun mennessä aikaraja tai tämmöinen, että edes niin pari kuukautta aikaa järjestää sitä filoa tai vastaavaa? Ei ole Niin, mutta sitten taas mitä jos se vaihtaa läpystä, niin, niin miten sitten menee? <lipilö> Sekin on tietty niin oma, että tuossa on aika, aika niin kuin kiharainen ajatus ajatus sen myötä, että miten, miten noin pystyisi noi niin nousun estävät ehdot sivuuttamaan. Et sitä, sitä mahdollisuutta mä en näe, että joku tyyliin nykypäivän kiekko nousi, nousisi, kun ajatellaan, monen Matikylä jäähalli on, niin mm. semmoista mä yksinkertaisesti vaan näe tapahtuvaksi. Sitten on tietysti se, mitä tämä ei välttämättä poista, jos ajatellaan niin kuin perusliigan runkosarjan puolesta, niin että tätä parhaiden kauppaamista runkosarjan lopulla, jos olet selkeästi pelannut kuiville karsinnosta josta sitähän se ei poista. Ei. Mutta, miten sitten kävisi Mestiksen playoffien? Mun mielestä se tulisi hoitaa samaa tavalla kuin Ruotsissa, että kvaaserien on tavallaan ne playoffit siinä. Et siellähän kun runkosarja päättyy, niin kolme parasta menee kvaaseeriin niin suoraan, ja sitten sieltä 4-7 pelaa keskenään pienen sarjan, josta paras menee sitten vielä neljäntenä joukkueena mukaan. Niin mun mielestä se tulisi hoitaa näin, että siinä on sitten tämä kvaaseerien on yhtä kuin Estis Joo, eli siinä on siis seitsemän porukkaa on kaiken kaikkiaan mukana siinä niin kuin pelaamassa sitä paikasta. Joo. No. Okei. Että siinä on nyt tänä vuonna Leiksant ja Westeros meni suoraan ja sitten Karlskoug, Jurgården, Örebro ja Oskarshamn että on sarjan, josta Yöden oli paras, ja nyt sitten hänet elitsee edeni. Aika kova. Mm. Tuota, noin. No niin, no, tuossa olisi aika hyvä. Sitten on tietysti se, että mestiksi se runkos, runkosarja täytyisi todennäköisesti pidentää nykyisestä. Mm. Aiotaan sillä tavalla, että se kävisi yhteen liiga runkosarjan kanssa. Kyllä. Mikä olisi oikea ajankohtana, näille peleille? saman tien, että just et, et heti liikan runkosarja loppuu, niin ei anneta mitään turhaa toipumisaikaa, vaan suoraan vaan Kyllä se on mun mielestä, että mitä nopeammin, sitä nopeammin. Mä olen samaa mieltä. Et se olisi varmaan siinä, niin sanotaan, että... Ta ei edes sääliä. Jos säälit on olemassa, niin samana päivänä kun säälit alkaa, niin alkaa Qualseri. Tai sitten just niin kuin telkkarin kautta ajatellaan, eri tätä peliä, mikä on mielestä ehkä viksumpaa vielä. Ja mielestäni tässä liikan playoffissakin pitäisi tehdä niin, että puolivaliirissa pelataan kaksi sarjaa toisena päivänä ja kaksi seuraavana päivänä, että pystyy seuraamaan telkkarista. Mutta se on toinen juttu. Se on toinen juttu. Tuo niin se on paljon hyvää, mutta siinä, siinä on paljon ongelmia totta kai myös. Mutta urheilullisesti tietysti urheilun me tässä ollaan. Mm. Ja jos mennään urheiluasialle oikein kunnolla, niin sitten meidän tässä näin jakson huipennuksena on meidän muutosehdotuksemme Oma henkilökohtainen suosikkini. No siis tämä mua nämä radikaalit ihan senkin takia, että niiden pohtiminen on hauskaa ensinnäkin. Ja sitten se, että niin se pohti, millaista se olisi. Mm. Miten se pistelisi kaikkea? Niin, niin, siis se, että kun. Äh, tavallaan, kun tässä puhuttiin, niin että jos just, että just, just tämä nykyjärjestelmä salli ikäviä asioita, salli toimustaa urheilujohtamista mm. ja sallii toimustaa niinku muitte, muitten liikojen hyysäämistä, ja salli toimustaa niinku siis turhaa paskaa, mutta sitten tasan kun se ne on, ne on vain ra rakentanut asemansa niin täydellisesti, tuo jääkiekossa niin ohy, että tavallaan tämä malli tekee sen. Mitä niiltä nyt puuttuu, eli siis kun eihän niillä on mikään velvoite kehittää mestistä. No. Mestis on jääkekoliitosarja, mutta meidän ajatuksemme onkin, eli että liika ja mestis supistetaan, onko tämä nyt sitten se tammisen sanoma malli Mennander, eli 20 joukkueen sarjaa, mestiksen kympi piirtäytyi Kvalserin, ja alusväiskanin Kvals Kvals hengissä perustaa uuden osakeyhtiön, mutta se mikä Ruotsia pitemmällä, niin nämä kaksi osakeyhtiöt tavallaan fuusioituisi. Mm. tai vähintäänkin niin, että ne olisi niin kuin, perustetaan niille katto, katto jonka tytäryhtiötä ne sitten on. Mm. Se on sitten se on enemmän lakipykäliä, niin sitä mä en ymmärrä. He voivat helvettiä, mutta ymmärrätte varmaan aj tai ajatuksen kuitenkin. Niin tällöin molemmat sarjat on yhtenäisen hallin alla. Jos ajatellaan, Hyviä puolia on niin mielestä ehdottomasti yksi kärkipäästä, että parhaat pelaa molemmissa sarjoissa kunnianhimosti, mutta jäljellä ei ole näitä. Ei ole mitään farmisarja, mikä se on uskottavuutta, mm. ei, ole niin, ei, ole, ei ole niitä porukoita Niin, ei ole niitä porukoita, mikä ei ansaitse olla siellä. Mm. Eli 20 summan parasta seuraa pelaa kahdessa, kahdella parhaalla sarjatasolla. Mm. Ei mitään selittelyitä. Ei mitään ja sitten, sitten tota no, niin, tavallaan niin. Se, mikä tästä täytyy totta kai pitää, pitää tietyllä lailla huolta, tai mun on ehkä, oikeastaan, että se on ehkä huoli. Mm. Se, että no, niin sit pitä, pitä, repi, repiköön itse sen sitten oman järjestelmänsä niin, mikä sille jäljelle jää, että se tulee siinä niin kuin repii sitten silleen mukanaan, että se, se pysyy siinä kuitenkin, että me sinne, siitä on mahdollisuus nousta mestikseen sitten myös. Että tässä on suuri vaara, että tässä vaan siirretään tämä nousemisongelma yhtä pykälää alemmas, eli... Tavallaan, että -sarjasta muodostaa Suomi sarjasta pitäisi muodostaa organisaatio, mikä on saman tien liikakelpoinen tavallaan. Niin, no ei, se, ei se ihan siihen menisi kuitenkaan. Että siinä, niin kuin, siis se, siinä pitää totta kai huolta, että siinä on ne portaat. Mm. Mutta pitää siinä kuitenkin pieni hyppy olla. Joo. Se on ihan selvä. Eli pitää ne vaatimustasokin olla jonkun verran. Ja. mut kaiken kaikkiaan mun mielestä on juttu tässä on se, että se sarja antamat mahdollisuudet. Jos näin, että molemmilla sarjoilla voitaisiin neuvotella yhtenäiset TV-diilit, eli sitten ei ole mitään tämmöisistä, kuka televisiokarsintapelit, kuka, te kuka tekee sen, kuka tekee tänne. Mm. Yksi, yksi taho neuvottelee, se on koko paskan kattaa, silloin samantien se, se kattaa molemmat, mm. kummastakin voi rakentaa oman pakettinsa. Ja kaikki olisi saman tasosta vielä. Et niin. Ei olisi niin myydään tämä myydään TV:tä, joka on eri paikka kunnilla eri tasoinen tuote. Niin, niin, nimenomaan, ja silloin se, että ja sitten tämmöisiä niinku liikojen kattavia myös, niin tota, potti voidaan jakaa tasan kaikkien kesken. Tai sitten jos, no, niinku, no ehkä sorjallisempa sanoa, että siinä tietyt painoarvot olisi varmasti liikaporukan puolellekin, mutta totta kai sille, että siinä pitää olla rahallista kummallekin, ja. siitähän tässä puhutaan. Mutta silloin liika ja mestis tekisi yhdessä töitä tämän ete eteen, ja jää just ne hommat, mitkä sillä kuuluu mun mielestä. Eli just tämä maajoukkueet, junnut, alasarjat, harrastesarjat. Mm. Eli tätä jääkiekön ilosanomaa ja just se romanttinen puoli tietyllä lailla. Et se huippu, huippupuoli sitten kuuluu niin kuin niille, ketkä sitä oikeasti haluaa kehittää. Mm. Se on sitten eri asia, että nähdäänkö tämmöinen järjestelmä vasta siinä kohtaa, kun se menee kävellään kalen kuolleen ruumiin ylittämuutta. Niin, Mutta se mikä on mielestäni parasta, niin just niin kun, että nämä kaksi sarjaa löysi yhteen. Niin sitten se putoaminen ei olisi katastrofi. Aivan. Ja mä, mä oletan, että sitten tämmöiset niinku osakejärjestelyt, jos niitä tarvii tehdä ja muuta, niin ne pystyy järjestelemään niinku talon sisällä eri lailla. Aivan. Tietyllä, tietyllä tapaa. Tota no niin, jos ajatellaan tota sarja järjestelmää, niin jos ajatellaan kymmenen joukkueen SM-liikassa, niin sehän on aika nimenomaan raaka. Kahdeksan parasta playoffeihin kaksi viimeistä kaardasiin ei ainuttakaan merkityksentä peliä koko sarjassa. Ei ole kesälomapaikkoja tiedossa. Ei, ei todellakaan. Mm. Toi olisi, toi on niin kuin, jos puhutaan raakapeli, niin toi on raakapeli. Siinä saattaa nyt, kun katsoo esimerkiksi tämän kevään runkosarjaa, että siinä on h siellä kahdeksan ja sakas siellä yhdeksän, niin siinä olisi tosiaan se olisi paljon niin lailla tolikaa sitä pisteeroa sitten siinä. Se ei, ei se mun mielestä ollut mikään Siinä on kaksi pistettä. Kaksi pistettä oli niille Eli siinä on tavallaan kahden... Siinä on se on nyt saipa jäänyt kahden pisteen päähän playareista, mutta lähtisikin karsimaan. Kyllä. Mieti, mitä draamaa Aivan. Ja sillähän si tätä tota, tota hommaa myydään. Sitä ei mun mielestä liikaseuro... Niin siis, se mua, että se, ä, niitä ärsytään, että SM-liikaseurat saa olla ihan niinku läskejä ja onnellisia sillä ja niinku tyytyä omaan keskinkertasuuteensa. Mm. siinä, kuin mikään ei niin niitä uhkaa. Eipä. Niin tavallaan tässä, niin tässä tämä olisi tavallaan, niin kun ajatellaan bisnesmielessä, niin no, en ole en bisneskouluja käynyt, mulla on merkonomi-tutkinto taustalla, mutta se ei tässä paljon paina, mutta mitä mä ainakin näkisin tämän, on se, että et toki se on bisneksille aivan järjettömän iso riski, mm. mutta sitten taas, jos ajatellaan kuinka paljon niin enemmän Tämä kiinnostavuus nousu kun joka pelillä on merkitystä, kuinka paljon se teoriassa teoriassa niin persuksia penkkiin ja telkkari, telkkari ääreen, niin oikein, oikein markkinoitunut. Nimenomaan, että TV-tuote on toteutettu silleen, se tuodaan saataville helposti. Niin, tämä mun mielestä, niin tämä, se, se, niin tämä, tämä sarja, sarjan ongelma on just siinä, että minkä takia mekin puhutaan tämmöistä isoista mullistuksista, mitä olisi hieno nähdä, on sen takia, koska tämä on vähän jäänyt paikoilleen. Aivan. Se kehitys on pysähtynyt. Ja tässäkin mun mielestä olisi se vaara, että vaikka tämä nyt olisikin sitten saman katon alla sekä SM-liiga että Mestis, niin vanhat tavat kuitenkin olisi varmasti tiukassa, että kenen, kenen ehdoilla tehtäisiin sitten näitä päätöksiä, että onko se nimenomaan liigan ehdoilla vai katsotaanko siinä se yhteinen hyvä ensin. Kyllä. Se on, tota, no, niin, myös, niinku, aina, kuitenkin ennen kuin mennään tarkemmin on jo huonoihin puoliin, mitä tästä edestelmästä totta kai sisältyy, niin muuta, jos ajatellaan, mikä se suurin mahdollisuus on, jos ajatellaan niinku, ihan puhtaasti lajin kannalta, niin mä ainakin uskon siihen, että tämmöinen entistä kovempi, tai siis ei näin kovaa kilpailu olisi ollut koskaan aikaisemmin, ei pelipaikoista eikä sarjapaikoista, mm. niin, ei se voi olla ruokkimat koko lain kehitystä, että pelat koko ajan kilpailullisia pelejä, entistä kilpailullisempaa. Ja ajatellaan, miten se kova kilpailu että se, se nimenomaan se kehittää niitä, to, sit, niitä toimijoita siinä ympärillä. Seurajohdot on pakotettu kehittämään sitä toimintaansa. Siis se on niin kuin, että so, niin, sopeudu tai kuole. Mm. On se koko ajan se, se no on rankasti sanottu, mutta kuitenkin, niin se on se, että isojen poikien leikissä kauaa pysy. Mm. Toikin, että se... Sitten nämä nykyiset mestisseurat, niin se, että ne pääsisi SM Liiga perheeseen mukaan, niin mikä se sitten niillekin avaisi täysin uusia mahdollisuuksia markkinoida itseään, että joku Kajani-hokkikin pystyisi myymään itseä SM Liiga-tuotteena, kun, kun siihen hmm. Tai mitä ne nimettäisikään sen jälkeen? sarja on... vai mikä se nyt sitten olisikaan nimeltä? Niin. Mutta joka tapauksessa, jos huonojen puoli mennään, niin no edelleen, roimat, tasoerot, sekä urheiluissa mittareja, niin vaikeuttaa tietysti Et se, se Ei se kuilu, ei sitä noin vaan kurota yhdessä, yhdessä kiinni. Ei, mutta tää kyl, jos tämä systeemi otettaisiin käyttöön ja kärsivällisesti lähdettäisiin viemään, niin ei siinä mun mielestä kovin montaa vuotta menisi varmaan, että tämä homma saataisiin toimimaan täysin uskottavasti. Mä oon vähän eri mieltä tuosta, koska tota jos ajatellaan, mitä toi, kun sä just puhuit tuosta Ruotsin touhusta sun muista, ja mitä ajatellaan muita näitä palvelukulttuureita ja muita, niin se, mikä, missä Suomi on tehnyt tavattoman tyhmästi tämän asian, on se, että kun joillekin asioille on rakennettu perinne, niin sit se, se, se, täytyy, se, se perinne, se että se tuodaan 2010-luvun 2010 tämmöiseen bisnesajatteluun, niin silloin se pitää olla siellä ja se pitää olla niin vahva osa sitä, sen koko lain identiteettiä, että sitä ei vaan enää voi ottaa pois. Mm. Mutta mitä ss. herra teki kaikessa viisaudessa? Nehän poistin tämmöiset perinteet. Niin, niin nyt se takaisin, takaisin pakittaminen on vaan helvetin hankala ja koska se kuilu on niin syvä, se on kaivettu niin syväksi, niin tässä kohtaa se täytetään vaan, vaan ja ainoastaan rahalla. Ja sitä rahaa ei riitä Suomessa. Suomi on sen verran pieni maa, että täällä ei tarpeeksi, tarpeeksi pyöri hilloa. Ja siihen on mun mielestä niin kun, sit taas yksi syy on se, että mä en ymmärrä minkä takia Suomessa, jos ajatellaan, niin kun, että täällä on vähän tämmönen kuitenkin tämmönen kaikki pelaa kulttuuri. Ja jääkiekostelut on poistunut, mutta ymmärrät varmaan mitä ja. tarkoitan. Niin jos, jos lajit lyödään jonoon, niin kaikki pelaa. Ja. Et siinä ei tavallaan niin kuin sillä menestyksellä niin merkitystä ole. Mun se on aika väärin, että yksilönlajit, mistä ei ole tullut, siis niihin syydetään fyrkkaa, mutta sieltä ei ole tullut yhtään mitään takaisin vuosikausiin. Niin tota, sitten joukkojenlajit, se ei saa mitään. Niin mun mielestä tämä Aleksi Valavuoren mainostama vedonlyntimonopoli hajottaminen, niin se voisi olla aika iso mahdollisuus joukkueurheilulle. Ja ajatellaan jääkiekkoa isompana lajina, niin se on totta kai kiinnostava sijoituskohde. Totta kai. Suomen markkinoita ajatellaan, mutta sitten taas totta kai pitää herättää kysymystä, että on, on tämä yhteiskuntavastuu, niin se pitää aika tarkkaan laskea, että sitten se veikkauksen monopolin murtaminen ei kuse monia asioita. Siinä totta kai sinistä rahoista tehdään paljon paljon hyvää tässä maassa, niin onko se sitten kuitenkaan, ja jos, nyt kun viittasin Oleksi Valavuori, niin hänen lausuntoja ja pitää totta kai muistaa, että hänellä on oma lehmä ojassa hyvin vahvasti siinä. Mutta kuitenkin minua niin on alkanut kiinnostaa tuo mahdollisuus enemmän ja enemmän tässä viime aikoina, että se olisi tavallaan niinku sellainen, kyllä mä uskon, että kun ajatellaan Suomessa se, mistä raha tulee ja muuta, niin mä uskon, että semmonen tietynlainen lakipiste on nyt saavutettu, ellei sit, sitten niinku, tuu iso tuuletusta ja oikeasti niinku ammattimiehiä tuonne on muuta että saadaan puristettua vielä vähän lisää rahaa, mutta kyllä mä väitän, että sinne vähän... Täm tämmöisen järjestelmän rakentaminen vaatii sulkopuolista rahaa. Todellakin, Ettei... eihän Suomessa tosiaan, niin kuin sanoit, niin ei, ei löydy, että se tarvitsisi tulla jostain jotenkin järjestää sinne. Kyllä, mutta sä viittasit tavallaan tuohon, että et se on totta, että kaikilla on omat intressinsä. Mikä on tietty luonnollisuus, että se seistäisi kehitystä ollenkaan. Ja kun suomalaista mikä pohjautuu lähinnä heidän selkään puukottamisella ja nurinalle jossain nurkassa, niin eihän täällä suoraan puhuta yhtään mistään mitään. Eikä tää, eikä kukaan, siis toimijat on pitkälti tämmöisiä puuhastelijoita, millä ei ole mitään sijaa rautassa mm. Niin mä heitän tämmöisen jutun, että tähän johtoon tarvittaisiin semmoinen, siis, että se, että tämä homma toimis. Tätä johtamaan tarvitsisi tämmöinen tyylin komissaari Gary Bettman-hahmo, jolloin vapaat kädet ja munaa tehdä niitä kipeitä päätöksiä. Mm. Esimerkiksi puhutaan, että liikojen supistaminen on sellainen kipupiste, jota ei saada menemään läpi ilman tuollaista. hahmoa. Jep. En ole usko. Joo, ja siellä on kuitenkin miettiä, että kuinka moni liikatoimitusjohtaja on puhunut avo avointa liikaa vastaan, niin yritän niille sitten mennä ehdottaa, että otetaan nyt 14 joukkueen liigasta neljä joukkuetta pois. Ei, totta, ei sitä suoraan voisi tehdä, että se olisi semmoinen siirtymäkausi. se, siis, että ehdottaa tätä, niin nehän siellä menisi Mutta sen, sen, sen takia tämä pitäisikin olla nimenomaan seuravetonen. Mm. Si siis seurausta lähtöisin olevaa. Me halutaan, tehdä, halutaan rakentaa tämmöinen järjestelmä, ja, tuota, no niin me palkataan sut vetämään tätä, ja sillä tarvitsee sitten olla tyyliin niin kuin, Tietty prosentti takataskussaan, niin kuin Petmanilla on. Mm. Et, et, tota, no, niin ei, ja sitten se, se, se saa niin kuin vapaat kädet tehdä, ne, se neuvottelee diilit, se hoitaa nämä. Mm. Semmoinen, missä mis tämmöinen ammattilainen löytyy, sekin val, tarvitsisi ehkä tulla sitten taas. Mm. Mutta jos kysymysmerkkiä ajatellaan, niin se iso kysymys tietysti on. Et, meistä seuraavalle on ihan lottovoitto tietyllä lailla, ainakin teoriassa, että tämmöistä laittaisi rakentaa, mutta mikä... Mikä ihme saisi SML-seurat lähtemään tähän? Miksi se luopuisi yksinvaltiudestaan? Niinpä. Et tota, kuitenkin, että, tämän, tos, tietysti, että se tekisi sarjoista kiinnostavampia, mutta kun siinä on niin suuri riski taloudellisesti, että se homma menee nurin, niin täytyisi... Tais, se oma taito eri. Että noutaja voi tulla aika nopeasti. Aiva. Niin, kyllä siinä täytyisi olla varsinkin kova neuvottelija, että saisi ne suostumaan siihen. Kyllä. Ja siinä tarvitsisi niin jotenkin onnistua vetomaan siihen kilpailuhenkisyyteen. Et nyt niin kuin oikeasti tehdään tästä, niin kuin, tehdään tästä kilpailua. Tämä on tämmöistä niin läpsyttelyä. Mitä helvettiä? Antaa palaa. Niin, niin. Joku, jonkun tarvitsisi tämä idea myydä. Mutta. Mm. Sitten on myös sellainen kysymysmerkki, että mitä sä luulet, että just tämän, tällä tavalla, hän 20 joukkuetta, niin keskittyisikö Lätkä ennen pitkään isompiin kaupunkeihin, että, että olisiko tämmöisillä mitä nyt sanotaan? Pysyisikö niin joku kajaanit mukana? Niin, se on kyllä ihan hyvä kysymys, että miten just joku kajaani, mist, miten ne saa siellä sillä alueella revittyistä rahaa sitten toimintaansa. Eihän siellä Kainuussa ole ylipäätänsä mitään. Niin tota, en, mä, en mä kuitenkaan usko, että se nyt ihan... 20 on kuitenkin aika iso määrä. Suomi on sen verran pieni maa, että 20 mahtuu jo pieniä kaupunkejakin. Niin, niin mutta menisikö se ennen pitkään sit sille, että, no, niin tämmöset, että, että just jos mitä että siihen kymmeneen sakkiin, niin siinä on hetkinen kolme pääkaupunkiseudulta, Turusta Tampere. kaksi, Tampereelta kaksi, siinä on jo seitsemä. Sitten tota, no, niin, mitä Jyväskylä, Oulu. Niin. Sitten si no, varmaan tulisi joku Laasa no, Niin, tää Lukko. Ah. Pysyis varmaan niillä rahoilla. Niin, joo, todellakin. No, niin, no, siinä olisi aika huippukiekko, on aika, aika pienissä käsissä. Mm. Sitten, toki ei se tietenkään sitä tarkoita, että ne kaikki siellä aina pysyisivät. Mm. Mutta sitten on. Sit on just niin kuin Lahtivaa, Salaperanta, Mikkeli, Kouvola, mm. öö, Kuopio, Pori. Oikein niin. Niin, niin, tavallaan niin sitten. Niin. Se on isois-kasvukeskus on osa joukkueesta kuitenkin. Niin. Sitten siinä on kanssa se, että mitä itse tää Kun Lapissa asuu niin harmitellut, että kun tosiaan Aulua ylempänä ei ole huippujoukkuetta, niin olisiko tää tällä alueella sitten, no täällä on Roki, mutta olisiko silläkään panoksia sitten nousta siihen kastiin mukaan? Niin, se on hyvä kysymys. Haluaako Nordenshire ja Ilmalan pojat ottaa, tuota noin yhden Lappilaisen joukkueen. Kuitenkin aika pitkät matkat tulisi. Se on totta, mutta sitten taas nykypäivän lentomatkahinnoilla muilla niin ei se nyt ole mikään järjestelykysymys. On, mutta... Siitä pitäisi vaan, toki sit vaatiskas jonkin älykkyyttä ihmisiltä, jotka suunnittelee sitä otteluohjelmaa, mitä näkyy välillä, että sitä ei vaan oo. Täämmöten minkä algoritmin kautta ne menee mutta on sinne jonkinnäköisiä suunnitteluvirheitä, jos että yhdellä joukkueella saattaa olla lomaa ja toinen pelaa neljä peliä viikossa, niin mm. eihän ihan tasamme nallekarkit siinä kohtaa. Tämä voi Sitten... myös sitä, että minkä takia tota, noin, näitä ne pelataan vuoron perään, että niitäkin voisi pelata NHL tyyliin, että 2-2-1-1. No, tästähän puhuttiin nyt tuossa just... Tämän... Esimerkiksi viime kevään mestisfinaalit, Vaasa no. ja Joensuus, niin... <laughs> ne on aika kaukana toisista, että kun ne pelat vuoron perään, niin kyllä se tuntuu aika Joo, mutta tää tota on no niin. No. Sekin on ihan järjestelykysymys tosiaan. Tämä on siis, surullista, että kun me tästä puhutaan, niin nämä tyypit, jotka niistä päättää, niin ne ei vaan näe näitä ongelmina. Niinpä. Mikä on älytöntä. Mutta. Siis, Liian, asia, liian monta asiaa päätetään niin, että se urheilu ei ole edellä. Toki se ei aina ole mahdollista, mä ymmärrän kyllä senkin, mutta totano, niin en halua ymmärtää aina. Mut joka tapauksessa, niin sitten on tämmöinen kortti, mikä täytyy totta kai tässä kohtaa pelata, niin on tämä kuuluisa Euroopan liike, joka ilmestyi nyt vähän backburnerille, kun siitä ei kuulunut pitkä aikaa mitään, mutta jos tämä konsepti toteutus, eli siis olisi KHL ja sitten niin. Pohjoismaat ja Keski-Euroopan seurat syntyy yhteen sitten omaksi liikakseen. Toteutuessaan se voisi viedä isot, eli voidaan suoraan sanoa varakkaat seurat mukanaan. Se kuilu olisi silloin tasaisempi ja silloin jäljelle jääneet seurat voisikin tällä tavalla järjestäytyä yhteen. Mutta sitten taas, että niin, kiinnostaa ketään enää silloin tukea kansallisen tason joukkuet, jos on Euroopan liiga siinä lähistöllä. Niin, se on sitä on tietenkään, ei ole mitään vertauskohtaa tai ennakkotapausta tässä, niin se on hankala miettiä, mutta vielä se voisi taas kysyä sitä, että kenellä olisi kiinnostusta enää lähteä sponssaamaan Suomen korkeinta sarjatasoa jääkiekossa kun ne kovimmat joukkueet ei siinä kuitenkaan pelaa. Niinpä. Ja mediahuomio todennäköisesti karkaisi. Niinpä. Pysyisi IFK-niokereiden ympärillä ja karkaisi muille maille vierahille, mutta... Tota... Toki tässä Euroopan liikassa on sikäli hyvin sanottu, että ei ole ennakkotapausta, mutta sitten taas mun mielestä se ennakkotapaus on. Se on vaan toisella suuntaan, että jos ajatellaan lajia, missä pyörii ihan järjettömästi enemmän rahaa kuin jääkeikossa, niin, niin miksei jalkapallo sitten ole luovuttu kansallisista sarjoista vielä tähän päivään mennessä. Niin. Koska Champions League kuitenkin takoi ihan järjettömät määrät hilloa, mutta kun on tajunnut, että kun ei ne oikein... Siis jengi haluaa nähdä ne muutkin oman maan seurat. Mm. Enkä mä, mä oon edelleen, edelleen skeptinen sen, että kuinka paljon Eurooppa liika vetäisi ihan oikeasti yleisöä, kun ei ole mitään, sille ei ole mitään perinnettä, se rakennetaan tyhjästä. Mut, mutta iso kysymys kaiken, jos nyt tavallaan hypätään tämänkin muutoksen ulkopuolelle, niin mikä tahansa muutos, mitä tässä niin aiheutti... Sun mielestä että tämä sarjan sulkeminen kuitenkin lopulta niin paljon vahinkoa, että peruuttaminen ei ole on. mahdollisuus. Koska mä olen, olen, mä olen, en mä halua ajatella niin, mutta se ajatus vaan jättää mua välillä rauhaa. Niin. Kyllä, tota aika paha tyrmäys oli se, että, se, tai oli se, että viis pistettiin liikaa kiinni. Että tässä nyt vedetään aika lailla tekohengityksen tällä hetkellä. Vielä ei ole vielä ja tuntuu, mutta. Se on ihan niin kuin paha paha sanoa, että onko se nyt täysin peruuttamaton enää se vahinko, mutta paljon siinä on tehtävää. Se on totta. Mä sanoisin kyllä niin, että semmoinen ajatus, mikä ajatellaan, että tätä, varsinkin tätä radikaalimalli, mallia tai mitä tahansa malliin noista, niin mun mielestä se, että sm liigan pitäisi nähdä mestistä tavallaan liikekumppanina. Mm jonka tehdään tasavertaiset ah, homm, tai, mitä? Mikä se on enemmänkin vaan sellainen taakka. Niin. niin. Mun mielestä tuolla tu oli tavallaan niin kuin lupaavaa värinää siitä, oli, oli, että oli puhetta, että jotkut seurat irtautuvat jääkiekko-liitosta. Mm. Mun mielestä niitä pitäisi erottomasti tehdä mm. se. Ja lyödä se oma, oma, oma sarja ja oma osakeyhtiö pystyy. Varsinkin mun on tällä hetkellä mitä on, että siellä tämä korealaisiin vasi alkaa näyttämään todennäköiseltä. Pari en... vuotta, niin siellä pelaa Vantaan Samsung vastaan korean Hyundai-tyyliin. Se on kamala ajatus. <hys> niin on. Mutta tota, mut sillä, tota, no nyt niin jos nähtisi sen perustaa sen oman osakeyhtiön ja samalla oman sarja niille, ketkä haluaa ihan tosissaan tapella tai kehittää itteen ja kehittää itsestään kilpailukykyistä seuraa, niin tota... Jos ne siinä onnistuu, niin sehan silloinhan sm Liiga ja nimenomaan sitten, niin kun pitää hyvät suhteet sinne yllä ja tavallaan niin osoittaa, osoittaa, että pysyy omilla jaloillaan, että se ei joudu niin liikaa kantamaan, vaan että, sit ehdottomasti, niin kun, että siinä on selkeä, selkeä niin kun potentiaali, mitä osoittaa ja että se olisi kiinnostava bisneskumppani. Mm. Sillä tasolla se pitää tulla. Eihän ketään SM liikaa omistajatahoa tai, niin tai seuraajohtoa, niin eihän niitä kiinnostaa yhtä osa, kun ne pelat tuolla mestiksessä. Näkee sen vaan, siellä on ne farmi-mahdollisuudet oikeastaan. Niin, nimenomaan. Ei tämä kiinnostaa paskaakaan se pelinlientaso, mutta sitten täytyy näyttää se, että siellä on oikeastaan, että hei, siis niin, sä raavit mun selkää, mä raavit sun selkää. Siis näin se pitää mennä. Mm. Jos ajatellaan, että tämmöisiin pöytiin, tämmöisiin keskustelupöytiin päästäisiin, mitä, mitä me tässä väläytellään. Niin. Ja kuitenkin se että, ihan se, että mutta sitä asennetta on kohtaa. Tai että se, että, okay, vaikka SM-liiga on korkein sarjataso, niin silti se, että just mitä on aikaisemminkin käsiteltiin, että A-nuorten SM-liigassa on kiintiöpaikat SM-liiga-seurojen junnoilla, niin mm. on, että siinä ei haluta edes tukea näitä ei-SM-liiga-seurojen junioritöitä samalla tavalla. Joo, ja sekin on vähän, että se... Mielestäni ajonusarjatkin kaipaisivat vähän uudistusta muutenkin, että siinä on aika helvetin iso, iso koko ne sarjat. Ja. Niin, niin sielläkin mun mielestäni munen tiivistäminen ja kilpailullisuuden kasvattaminen ei haittaisi ollenkaan. Ja. Mutta, mutta, oikeastaan tässä näin jakson viimeiseksi kysymykseksi, mitä tähän tulee, niin heidän tämmöisen ajatuksen, mikä myöskään ei valitettavasti jätä mua rauhaan. Se, että se pelikenttä olisi urheilullisesti tasanempi, niin vaatisko se? oikeasti koko tämän järjestelmän romahtamista ja paluuta puolueammattilaisuuteen. Siis, nyt, nyt, nyt ei ajatella urheilu, ur, niin puhtaasti urheilun kautta, vaan niin ihan puhtaan realismin kautta. Se, että me, kun nää, mitä me puhutaan niin se, ja se, mitä me tiedetään näistä toimijoista ja mikä ne intressit siellä on ja muuta, niin okay, äsken puhuin tuossa, että mikä yksi mahdollisuus voisi olla, mutta on, onko tässä mitään realismi, mitä me puhutaan nyt? Kyllähän tämä on varsin epärealistista, varsinkin tämä viimeinen, viimeinen vaihtoehto, tämä kahden, kahden sarjan systeemi, niin eihän, ei se oikeasti niin kuin järjellä, kun niin ei, se, ei sitä voi pitää todennäköisenä vaihtoehtona no ainakaan tässä nyt lähivuosikymmeninä. Eteenpäin. No siis ei ainakaan ilman isoa asennemuutosta, siis, ja Mikähän ei muutu, ellei sen takana ole mutta tota, se jotenkin niinku pelottaa, että sen takia mä häitän ton niinku tavallaan noin karun paluun taaksepäin. Et, et, koska alkaa vähän tuntua, että se vaatis et tämmönen jotenkin tapahtuakseen, niin muu, jotenkin, ihmisissä on se ikävä puoli, että tota, ne ei oikein tunnu tajuavan, että joku asia on perseellään niinku vähän liian myöhäistä. Mm. Niin, niin. Se vähän vaatisi, että joku niin kuin, jokin romahtaisi oikein pahasti, joko yleisömäärä tai joku, että sitten vasta aletaan tekemään. Että täytyisi mennä tavallaan lähtöruutuun takaisin. No mä toivon, että sitä ei niin pitkälle mennä, mutta ei tämä nykyjärjestelmäkään, niin siis mua jotenkin muutenkin että ne julistaa kuitenkin noita, että et, et SM Liikan katsojamäärät nousee vuosi vuodelta ja muuta. Muuta paskaa, mutta mun mielestä tekee koko ajan enemmän, enemmän hallaa tuolle hommuun. Mm. Ja nythän kuitenkin, itse asiassa puheen ollen, niin Mestissä nousi taas toiseksi suositumaksi palvelusarjassa Suomessa. Se, se, sekin pitää paikkaansa, mutta sitten taas verrataan jalkapalloisuun muaan, niin se peli, pelien volyymi on ihan eri luotta. Mm. Pelejä on huomattavasti enemmän. Mm. Se, sitä ei tietenkään sovi unohtaa tuossa, että se on keskiarvo. Tai, keski, tai siis laskettu. Määrä kaikista, niin mittari sinänsä, mutta pitää sitäkin vähän kriittisesti katsoa tietysti. En tiedä mitä, mitä tapahtuu näissä, näissä malleissa, mutta tää tota, on no niin. Voisiko sanoa, että siteerata Turkulaislähtöistä presidenttiä, joka aikana sanoi, että tarvitsisi tehdä jotain. Ei taas tehdä jotain. Kyllä, olen siis. Niin, se mikä nykypäivänä on kuitenkin hyvä, että tästä asiasta on paljon keskustelua. Jollain tavalla näille, näille vaan hahmoille pitäisi nyt ruveta antamaan painetta. Se, että miten se sitten tapahtuu, niin se on toinen juttu. Mm. Tietysti olisi hienoa, että saisi lanseerattua sellaisen kansanliikkeen, että, että mehän emme, että S-OXM pelejä ei käydä paikan päällä katsomassa, jos asiat on näin, mutta eihän Sitiinkään koko kaikkia saa mukaan. Äääh. Mutta se olisi tietysti tehokkain silloin iskettä sinne, minne sattuu. Joka tapauksessa, niin, mutta siitä ollaan varmasti yhtä mieltä, että nämä on naislajin kannalle tärkeitä asioita. Että sitä kilpailullisuutta on ihan aidosti monella tasolla. Eikä vaan niin, että, että me pidetään tämmöistä mahdotonta unelmaa yllä, koska mielestäni se on väärin. Mm. Et jos ajatellaan nykyjärjestelmää. Niin mä en halua, että niin tapahtuu. mutta siis, tää on, vaan, tää on vaan ihan siis, no suoraan sanottuna, tää onhan selkeää vittuilua. Että pidetään muutama hullu unelma siellä, siellä elossa ja ne tuhoaa siinä seuraajan seura matkan varrella. Niin onhan sekin ihan väärin. On se. Siis se, että jos tämmöisenä pysyy, niin sitten se ihan sama, suljetaako tätä liikaa vai kun se on kiinni jo. Sitten sitten tässä härsyttää, että sitä, sitä ei tunneta tajua, vaan että se on kiinni. Mitä? Ei se, ei se Jos se on tehty kaikki, kaikki mahdollinen on tehty sen eteitä että toinen, toiselta puolta ei taatusti kukaan tule pilaamaan meidän pileitä, niin silloin, silloin mikään ei ole auki. Niinpä. niinpä. Siis se on ihan paskaa väittää niin, että tässä me liikaa mukaan auki. Mä en, mä en ymmärrä, miten joku Juhani Tamminen ei vaan raukka tajua sitä. Että se ei jumalauta, ei hän olisi, tota tutoa ei olisi vienyt liikaan mikään kolmessa vuodessa. Aivan. Eilen ei se olisi mennyt sinne jäälle ja alkanut ampua vastustajan pelaajan. <töksikä> niinpä, niinpä. Provaadit. Ja toivon, että Pikkarainen ei kuulu tätä nyt ennen neljättä peliä. <töksikä> <töksikä> <töksikä> Kyllä vain. No, pieni vihan tuohon loppuun, mutta mut tota... toivon, että keskustelu viriää enemmän ja enemmän ja että joskus... Vielä kauniina päivänä muutoksia tapahtuu ilman, että tarvii mennä ajassa taksepäin niin kuin ammatillisessa am, ammattimaisuudessa. Tavallaan niin nähtäisi. Siis, tämän tiedän, bisnesmiet on sitten mitä meiltä ovat, mutta mä olen sitä mieltä, että, että urheilubisneksessä urheilun etu on, on loppujen lopuksi pitkässä jouksussa on myös bisneksen etu. Niinpä. Se, mikä sm suljettiin, se oli lyhyttäköinen päätös, jolloin oli kauas kantavia vaikutuksia. Tässä kau... siis, niin, tämä kääntäisi oikeastaan asetelman toisinpäin, että... Sy... tämmöisiä ratkaisuja tehtäisiin, että lyhyessä aikavälissä... Se ongelmia, mutta... Pitkäis sitten voida taas kuitenkin, että... Lopussa... startti voisi olla hankala, mutta... Sitten loppua ja... Lopussa istutaan kaikki... Samalla tukilla jo. Mm. kyllä vaahtokarkkeja ja lauletaan kumpaan. Ja... <tos> <tos> kyllä, vähän aikaa mentiin, mutta asiallista oli kyllä pitkä kuin älkävuosi. Sitten ei pääse mihinkään. En nyt pääse irti tuosta mielikuvasta Raimo Summasesta Juhani Tammisesta. <tos> <tos> Älä nyt ne kavereita keskenään. Ota, ota Jukka Rautakorpia. Kalervo, kalervo siellä soittaa Paketteri <tos> <tos> johtaja. Eskelmä <tos> mitä mä suomalassa. Ei kun ne kaivo vanhan kun urpo Helkovaara ulos naftaliinista, missä sen pyöriikä vanha SM-liigan puhejohtaja ja hän on kitaristi alun perin. Sähkö vetää siellä. Joo. Tei Kaleha on tuonut karaoke Suomeen, niin sähän tuo karaoke vehkätsi minä. Niin joo. Otetaan totaalinen. No, Mennään itse kunpa ja ekariksi. <tos> <tos> jaa Ei vittu. Kaikki viis leukaa väriste laulaa. <truus> <truus> tuohon mielikuva me lopetetaan kiitos Ysi. kiitos hei <truus> ensi kerralla puhutaan veretäkki vedetään lopullisesti yhteen pakettiin ja sitten väljerä, väljerä ennakko Katsotaan, millä kokoonpannolla silloin ollaan liikenteessä. Pääsiäinen on verottanut hieman, mutta tämän, niin meillä saattaa olla jopa yllätysvieras. Mutta siitä ei lisää ensi kerralla. Oikki hyvä pääsiäis näin raiteimman pakin puolesta. Sanois varmasti Miikalainen tässä kohtaa, mutta se on. Moi moi. vähän vettä, kun ongelmasti jo menee Järvinen, Järvinen antaa Hirsimäille mahdollisuuden ja nyt tulee lähtöliikkuva Tästä nousee, niin meikäläinen kyllä voi olla silloin pommin varmasti Kiinan keisari. Heittäkää vähän nimiä, ketä siellä on. Jalou, Virtala! Ja Pillu Hattunen...